Поставки хліб, м'ясо, молоко, вовна, яйця. А ви – манкіруєте. Паталашка спробував оборонитися. У нас наука, вивчаємо передові методи. Для прикладу – коксагиз. А що коксагиз – здивувався і обурився стуконів. І по коксагизу доведемо план і відрапортуємо. Як, товаришу ущериця? Швиденько і гарненько закивав той – Ріжки було з'їдено, а нашу агростанцію зведено до рівня звичайного кологоспу, замученого поставками, стрічними і поперічними планами, указівками, вимогами і прогнозами. Довідавшись про цю новину, ми з професором пішли на штурм Паталашки, як він міг згодитися. «А хай воно все западеться», – стогнав Паталашка. «Я солдат революції, скажуть, лізь на кремлівську башту, заміни лампочку в рубіновій зорі, полізу». «Впадете», – похмуро проронив професор. «Піднімуть, вилікують і дадуть якийсь пост, хоч і для каліки». «Живемо серед калік», – сказав мені професор, – «коли ми ні з чим вийшли від директора. Пропащий час». А мені згадалися слова великого поета. О, прекрасний час, неповторний час. Може, в тих словах захована гірка іронія? Адже просто пристосовництво до дурнів і негідників. Не для високої поезії, а тільки для збереження власної душі поет змушений був писати так, щоб читалося навспак. Інакше, як можна пояснити, що в 33-му, а він пише вірш «Партія веде», а в 38-му – «Чуття єдиної родини». Всіх панів до одної ями, буржуїв за буржуями будем-будем бить. Слід читати всіх людей до одної ями, злидерів за згледарями будем-будем бить. І тоді це буде страшна правда про винищення українського народу. І в крилатому я володію аркодужним перевисанням до народів, хіба не вчувається шум чорних крил, які тисячами і мільйонами несли українців до народів, на землях, яких ждав їх кулючий дріт констаборів, до якутів і казахів, до комі і мордовців, на Біле море, на Урал, до Сибіру. О прекрасний час, неповторний час. Переставимо літери в цих словах і прочитається те, що повинно прочитатися. О кривавий час, о потворний час. Поетів ніхто не береже, вони змушені робити це самі. Держава дбала не про нас. Влітку 52-го стали бити Володимира Сосюру за вірш «Любіть Україну». Любити тільки Україну – націоналізм. Треба любити одразу і однаково всі народи Радянського Союзу. А як же отець війни, Україна моя, мені більше нічого не треба? Тоді друкували і приносили у самі окопи, і у правді, українською мовою – Публікували Тичину, Рильського, Корнічука, і газета Третього українського фронту виходила українською мовою, і орден Богдана Хмельницького встановлений Сталіном, коли почалися бої за визволення України від фашистів. Бійцям, що йшли визволяти Харків, вручали листівку. Написано українським поетом Миколою Шаповалом, Олександр Корнічук після визволення Харкова звернувся через газету «Правда» українською мовою до всіх українців. «Обніміться, брати-українці, в день Великого свята! Харків звільнено! Харків радянський! Харків наш український!» Ой, повій, вітре, та на Україну, та понеси нашу славу, наше щастя, нашу радість в Київ, Чернігів, Буковину, Зелену. Чуєш, мати рідна, як грають сурми, як держить земля від звитяжної раті радянської, а встало сонце і над ненькою Україною? Тоді не було мови про націоналізм, бо Гітлера ми розбили саме завдяки великому націоналізму. Як же швидко це забулося? Вже в 1947 році якийсь климушняк республіканського масштабу, званий Литвином, громив за так званий націоналізм Рильського, Яновського. Добралися й до Тичини, Панча, Малишка, Сенченка. Топтали все найталановитіше, і ніхто не став на захист. Тепер б'ють сосюру, донищують українське слово,